dan je poručio da se svakako vratio korisnik primio dopisala našej apsa od reditelja Provića i sva je njega sam zvao da je najposledno da nam da nam dopisala kod našem redovnom apsa kad je pao u šednom profesora Bismillahir rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على رسوله Sejidina Muhammedi wa lalihi wa sahbih i jma'i i tada bišli sadri u srmi emri vahvi u okta tebi nisagi jepka hukavu i srlaka vahvati. Draga i Nisam mislio nikogo nije to ovde govoriti večeras, nevojto kad sam stigao, reko što je bio iz Bosne valazi, nađer pravom da tamo ovde, u ovučani, u Također, nislimo prilike naše mladog drnisa iz Višačke medrese iskušati. Dosta erobično, uvijek nas buraju štari, ove mlađe uvijek ostaju po strani, tamo kad smo mi, ovde, na neki način, gore, nekdje u džami. Pa mi je sam, ona, izbost se došao da čujemo mladog drnisa ovdje. I baš drago na ovako lijepo, sjajno rozvaganje, lijepom predavanju, veliko broj primjera ovim ljetnim ilustrativnim tvarima koje je kazao i svakako da će ostati to sigurno svakome usjećanju. Sve odravljeno bi je da mogu samo onda dojacije da ispunim tu ovo vrijeme kako bi iskoristili o nekoliko trenutaka da što više i što je moguće više onako svi tobijem određene pojene. Jer kao to znate, čijih su li zakupen jedno mjesto da vlada, spominju njega veličaju, da govore o njegovom šarijatu od vas pušta svoje meneke koje okružuje to sjelo i donose salavak na te ljude, a salavak na ni jeste dolo u strane neveka, a njima dola se ne odbija, tako i spušta to je ono što ne, ne, ne spušta ni nekog drugog, izuzetno samo na muslimane, i to one koji slušaju Koran i koji slušaju ovahovu riječ. I dakle, Allah ima posebna milost koju daje ljudima, dakle, milost samo na muslimane je izključivo. Sjećaci Evreji su pokušavali kod Islama da se pravi da kinu, pa kada kažu Alhamdulillah, da on kaže Javarika al Allah. Međutim, kada to mi on rekao Alhamdulillah, on kaže Jehdina, Jehdiku Mullah. A nikada reku rekao Jehamu Mullah, zato što rahmet ne pripada nikome osim vjerniku muslimana. I vidite, zato Allah spušta samo na vjernike milost, a onda još pobog toga spušta se kine se kine ti smirenost, ono što nemamo nigde, drugo mjesto, u drugo drugom u čaršiji u gradu, na utaknici, na koncertu, nemamo nigde rabe, tu milost koju Allah spusti, ali se kine, tu smirenost da ti srce osjeti, tu posebnu ljepotu koju ne doživiš nigdje ni jednog mjestu u životu. A to je na ovakvim mjestima gdje Allah upravo spušta meleke i zato je atmosfera dogačije u ovim mjestima. Jer vidite, ovdje nema ni violine, nema ni harmonike, nema ni gitare, a tržiš kosme melodije ku izvinu i srca ljudi koji slušanju predavanju o Allahu njemu ob o, o islamu šerijatu i tako dalje i tako dalje. Tada bi se to tako na neki način pokšalo primjenjujući bi od 10 do 12 kraja. Ja ljudi nekoliko, koliko je prosto 10 do 12 minuta tako da samo kažem, ne upadevi, kao naučeni jedna ajeta od Alkul Kerima se velikog i dobro je da se učiti. Koje je naučenia koji je, je, je spomeno Ona je taj jednog vjernika, stvarnog vjernika koji želi da ostane i opstane kao vjernik, treba da ima tri kvaliteta, tri, tri ovdike osobine. Treba da ima, jel tamo, tri komponente koje će ga na neki način održati na ovome svijetu da ostane i opstane kao pravi vjernik. To su al-fahmu dakik, wal-i-man al-amik, wal-i-tisale al-raziq. Pa će ovo te tri stvari samo kratko zato što ne ne vijene. Kratko da ne bi ja uzmao onaj, na neki način, neku temu posebnu koju bi govorio, a to je opet sve na neki način nastala povoga što nam je mladi naši putrlis govorio o tome da po ljudskim pravimo islamu i kako da čovjek shvati Allahovo davanje i ono što je nama dao kao pravo, ali pravi od nas kao obavezu, da ta svoja prava prvo mi savladamo kao vijenici, da bi to mogli uraditi. Ne možemo bez ove tri odzirke i tri komponente koje su za nas bitne. Prvo je al-fahmu dakik. Al-fahmu znači ispravno, precizno razumijevanje Allahove vijede. A pod onima Allahovi vijede misli se na život. Jer je Allahova vijera kompletan život. U islamu nije ništa izvojeno kao što je kod drugih. Kod ima caru carevo, Bogu Božije, kod kršćana. Kod drugih takođe, nešto je nekome, nešto je nekome. Međutim, kod nas u islamu, Allah je Bog na nebesima i Bog na zemlji. I nema drugog Boga osim Allah, On je na nebesima i na zemlji. On vlada svim i upravlja našim životima i svim segmentima našeg života. Kada je musliman, nema šta više da razmišlja o tobe, nego da svaki razumije da je kompletan život njegova vjera. Vjera je kompletan život, život je kompletna vjera. I koliko dođe vam to da rano dođe u koliziju koju ima od mene u svijetu i doktora ljudi nemaju takvo, svata je imao ove recesije, probleme, dileme u svijetu, i malo prije upravo u Dervisovu govorio, kao ste vidjeli, da nije problem u tom ekonomskom poslovanju, u biznisu, nije problem u materijalnom, je li tako, glavostanju, nego je problem u toj duhovnoj opust, opuštenosti, opuštenosti, zatim u tom, je tako, duhovnom fukaraluku, koji je zahvatio svijet, zato što nema odnosa prema olahu dželešanu kako treba. Zato što život nije sreden na onu mjeru kako Allah odredio. I Allah čovjeka stvorio. I čovjeka, i meleke, i džine, i i svijet, i kosmos, i sve ono što znamo i ne znamo, i što osjećamo i ne osjećamo. Sve ono stvorio. I prema to ono tečno zna šta kome treba. Dom milimetar. Doklad dom. Mi Mi svega ne znamo koliko on zna. I vi znate, dobro, jer sad Ja mogu da govorim nešto lijepo, se nasmijati. Ja govorim tužno, vi ćete se zaplakati. Ja kažem nešto ružno, ozlevi, progovorim, a ti nisi ni imao plan, ni ti nijet, da me omalovažiš ovdje, pred onim filim, manima, pred halvizima. Nisi imao nije, ali ja sam te nekao ružno riječ i ti si da mene opleo sa još ružnjivom riječi. A nisi planirao, vidiš sebe i ne znaš. Ne znaš ti kako ću se reagirati. Ja Dio je znao. Odgovoratu on da upisla. Svi koji umju kako se kaju, što se kaju, a pa u razumu ono što nije ni mislio. Znači, nisi sebe ni znao, jer teži znao kako ćeš reagirati u određenom vremenu i prostoru, u određenom momentu. Tako da Allah, rešavanje Gospoda sve mira zna na nas, bolje nego mi sami sebe. Wa nahnu akrabu min hubb albarid. Ni smo čovjeku bližije od žile i kuca se. Od njegove vjere a teologu u vratu. Mi smo njemu bliži Dakle, on je bliže nama nego mi sami se, jer to ne zna tečno šta i kako treba raditi i djelovati. Zbog toga on zna šta nam je dao i šta treba čovjeku. Zato je poslao lijep u vjeru. Vidite, umjesto sad da, da svi hvale, pohvaljuju, nagrađuju i najviše plaćaju i daje na svijetu, koji pozivaju ovavu vjeru da spasimo čovječanstvo, najviše protjeruju i najviše minimiziraju i neutraliziraju društva, upravo daje i mali ljudi koji govore i vjeri koji pozivaju ovavu vjeru na taj način ga spašavaju od ovo zamenskih čeljusti i ovi grampljivi ptica koje žele da ga odnesu neku nemanju pustoš, kao što to radi današnji svijet. Ali koliko čovjek bude shvatio i znao zašto je došao na ovaj svijet i krenuo i treba da streni i šta je njegov cilj, onda će vidjeti da je ljudski cijet samo ono što pojede i ono što izbaci. I broj univerziteti i fakulteti na svijetu uče samo čovjeka kako će da bude veći maher, da bolji marketing napravi, da što bolje robije proda, a što? Samo radi dunjavuka. I sve je svedono radi ovi interese. Zato nam je zbenan belaj u svijetu vidite. Zato što je sve svedeno na to i onda ova žrešanu dovedet svečanstvo u tu situaciju da on ne znam više kuda krenu, jer ovaj svijek bez Allahove pomoći je kao živo blato, živi pjesak. I čovjek što se više vrti u nju, vidite, današnji stručnjaci, najveći ekonomisti, najveći stratezi na svijetu, pa čak i najveći pedagosi psiholozi, što se više vrte, sve više padaju u taj bezdan, ili u ovaj živi pijesak i ovo blato, i vidite što je više stručnjaka, sve više debila, sve više ubica, sve više prospanja krvi, Dakle, tim je jasno dokazano i pokazano da niti može univerzitet, niti fakultet, niti nauka zaustaviti ovu degradaciju čovjeka i ovaj sunavrat u koji ide i zapadna, istočna i sjedvjerna i kako god hoćete nazovati civilizacija ukoliko se ne vratimo ovim vrednotama o kojima je malo prije ovaj naš uvaženi profesor govorio. Dakle, tim vrednotama, vrednotama ahlaka, vrednotama Allahove vjede, vrednotama obok obojavnosti, vrednotama naše sržde, zbog čega je čovjek istoren na ovaj svijet, da padne Allah na sebi, da postane jedino tada sloboda. Svi smo i u jaru, vidite, razlih opcija interesa. I nema više lata, ni uzata, ni gubela. Nema više kipova, ljudi moji, da im se klanjamo. Nema niko nije sad godalo da, da, da se ta sebi kipa im se klanja. Ali se klanjamo ovo zemljanskih interesima, ljudi moji. A ne vidite, da su ona postala božanstva, da su nam poslala obožanost u našim glavama neke naše opcije, pa kad ti smatraš da je tvoja opcija najbolja, da je tvoj sistem vrijednosti najbolji, ti ste njega proglasio nekom vrsto obožanstva i bez obzira što imaju, igruje pored tebe, ali ti, ali ti imam ili hati, citira, ti ne čuješ, ti imaš svoju posebnu soluciju. Njega samo slušaš dok su u džamiji, a man džamiji njega ne sluša. Juti mama traži da bude gospodar na i na zemlji, da bude najgospodar i da njegov konce bude stijedljen I u džani, i u firmi, i u poroci. I sa ženom, kada onaj pridješ svojoj ženi, u svemu mora da slijediš Allahov koncert, ako hoćeš da očuvaš se na ome svijetu, da rodeš u to živo blato, iz koga nećeš moći naći izlaza, jer to živo blato nije moguće čovjek sam sebe da izvuče, jer videli ste u filmovima, kad pošne da toneš, to on više se vrti, brže je u tone. Da se manje vrti, sporije bi tono. Ovo bila sama njegove. A tenis je se svi počeli danas martiti. Zato i dolno ovako naravno. Pa se vidite uskoro radne promjene u svijetu. Zato imate sad je počelo sa svojim iskušenjima, a neće na tome završiti. Ili ste druga iskušenja koja će doldući oni koji su ljudima iskušenja prebedi. Jer Allah je pravedan, kao što pišmo u Kur'anu, da čuli o ljudskoj pravdi, Allah je pravdi i pravdi u islamu. Kako je Allah pravedan prema svakom narodu i prema svakoj Zajince, prema svakom vernaru. Allah je pravedan jer na tome neću nikomu ostaviti tako? bez ispunjenja njegovih prava, bilo na onome svijetu, bilo na onom svijetu, blago onom kočuva se za onaj svijet, bude je tamo svoje pravo ostvarivao, jer tada, tada dobija vječne nagrade i vječne nepote i triumf, koji neće nikada dobiti na onome svijetu, ali teško onome koji misli da će sa onim dobiti mnogo na onome svijetu, kao što ste vidjeli, naši komštije tamo vidjeli se četnici, oni Oni likovi zato što su pobili toliko i toliko hiljada svekličana, pa oni tamo prijedoru Tomašici pa brojne druge koji su pobacali po 200 200 300 metara od, u dubine neke jame ili 20 30 metara zakopali u zemlju po pa onda mora Amor Bašić i drugi da ih kopaju. Je to ništa ljudi moji kako će oni ići u đavheljem skuhati? Jer tamo se pada s vrha na žođeljem na 70.000 godina. 70.000 godina, ja dažem, da bol da oni znaju što ne znaju, oni bi stalno plakali, ne bi se nikada smijali. Nikada za nje bi ne smijali. I oni u Srbiji, i oni u Republici Srpskoj. Nikada se ne bi više do kraja života, nego bi se kajali Allah, čo nešto. Tano bi bili i te A molim bi Bošnjake, i majke srebržičanke, i sve druge majke koje su ostale, bez svojih muževa i bez svojih sinova, da im oproste. A onda mili brošnjaci bili najih bogati narod na svijetu. Zašto? Zato što bi sklučivo pravili fabrike za maravnice i paloma maravnice. Jer bi stavno morali dati četnjicama i drugim ubicama da prišu suze. Jer će ispaštati u Čehrmjavu 70 higara godina duboko, stoga neće moći nikada da izađi. I nemojte pročetivati da vam han, Sada je neku pravdu. Malo no, prije čuli, jedino Allah daje pravdu. On je najprevedniji. On je, je najmudrijed od onih koji sude. Vićete, kad on bude sudio, kad on bude sudio i kad onda tek shvatite, razumijete koliko je vrijedno biti musliman, koliko je bilo vrijedno biti pobožan, koliko je bilo vrijedno Allah na svetu paste, makri svoju blavu dati. Ali ta glava vrijedi džerneta, ta glava vrijedi Vi je što ta glava prijedi Đenেস্কih hurija, ta glava prijedi kao što nam jeriniste timužni ta kako je čovjek imati. Naravno ako potrebi sve, to mu je Allah propisao, a ne da pusti da te drugi njale, udare, lome i ljubije. Musliman je dužan, naravno kao što znate da, da se brani kada treba, i zato postoji slavu i odbrana nije samo, je l' tako puštanje da te kolje kao je l' tako jeanje anu firu po imongu je slama. A to se misli na to kada čovjeku potrebi koliko može snage koje mu Allah dao, jer on potrebi što ono što me Allah odredio i kada bude smatrao da Allah je jedini gospodar, pa neko se nađe zbog iskušenja koje će Allah dati da te nas iskušao na naspridi jesmo ja muslimane. Kako je biti musliman na vinderu i na foteli govoriti ja sam muho ja sam, muho ja, mu, ja sam musliman, ja sam najbolji musliman. A treba to pokaže tu iskušenjima i zato ćete videti na sudnjem danu kada dođe on mi muslimani Osirno rošnjaci, vidjet ćete koji smo živjeli ovaj haos koji imali, pa ćeš vidjeti, ali ako ostane muslimani i opstane muslimani i ne budu izgubili svoju vjeru i ne bude ih dunjavu toliko zakupio da zbog dunjavuških šehljeta i tih strasti ne ode u neku vrstu apatije i neku vrstu ne vjeri, u samo donje na ovaj svijet vidjet ćete Allah će dati da njemu jednom jedinom nije, kao što kaže poslanik sallallahu alaikum srna u jednom ali iskoga, vidjet će imam Ale kaže ma je zalul dala ubi'l mu'mini vod mu'minati fi našsihi, va vratihi, va malihi, hatta elka Allah ta'ala, va malihi khati'atun. Kaže, vjerni i vjerni su. Allah šestano satirati sa veckimi iskušenima u nijhomju životima, u životima nijhomje veseje, i nijhomje metru. Svetu odkadok nedođu na onaj svijet, A nego dana ima ni jedan jedino grije. E. To samo na apostolici, jer tako nisu griješnici. Oni su na asumi mi da komi učimo, idiace mrtve obile. Oni su bez zato što njih džiblije tamo na zirej ne mogu pogriješiti nikada uvijali, badet, u vjerili u bale tu piti A mi vjeriti svih griješni. Ali vidite griješić i da griješ sa kim na Po stotinu grija, svako od nas i ja imi. svako od nas dođe 50, neko 30, samo je pitanjem kako je u gomomom na, i vodstvenom, je li tako, naberemo i stalno, da što je kad ružno, eto te kare ženi, vidi što si napravljeno, eto ti odmah si grije na kare. Kare, vesu vijepo, napravljeno, eto ti odmah seba, kare, parodica, lutvice, nekose, eto odmah zes pa je celaba, nekako stotina. Čim do stvari vidi bila je, zavrano mi pita, eto ti pokiješ odmah, samo ženi ti nabereš grija, nabereš celaba, z ali nekada stvarno više gleda nakupimo u toliko dana nego što to, recimo, uradimo u dobrih dijela. Međutim i sad čovjek normalno, ako dođe na onaj svijet, drti preda Allahom želešanu, hoće li mu Allah oprostiti onih vije koji imao, šta mićeš ti dođeš, i onda Allah kaže, robe moj, tebi je sve oprosteno, zbog iskušenja koja si imao. I malo prije je ovo čuli u ovom dersu spominjani naš islamski svijet i sadašnje iskušenja koje imamo. I često nas ljudi pitaju šta je ovo tamo. A zato što nas onda voli, voli muslimani, hoći da očisti, da bi zlato bilo, zlato mora proći hroz vatru, da bi čelik u zemici bio čelik s kojim se razbija sve živo i što ne ništa razbiti ne može, ono mora proći temperaturu vatre od 1230 stepeni, kako nekih kažu, ne znam, nisam tamo radio, oni koji znaju malo bolje, kao 1200 stepeni ljudi, no i treba proći da je postao čelik, da je postao kvalitet, takođe zlato koje je naša anume, sestre i majke nose ono je prošlo vatru, ono što ne valja otpalo je u vatre, ono što valja izašlo je. Tako je Allah hoće da ovaj svijet u kojem ima puno troske, da otpadne sa vatrom iskušenja, sa ratovima, genocidima, raznim iskušenjima, fitnetima, smutnjama koje danas imaju kod nas u svijetu, da onda se fino pojave na sudnjem danu, vedri, jozare, vičela, Pred Allahom će lešanju da karo ja rabdi, mi nismo zapostavili tvoju vjeru. Jedno je bilo teško. Nismo mogli ako ćemo klanjati na zapadu, ali mi smo se trudili kako možemo da je klanjamo. Nismo mogli svaki makar baš u njeru vrijeme, ali nismo se trudili koliko smo mogli. Razumijete, onda da ti vignješ, Čelo pro svih gospodarova, Allahom Želešanu i Allah će oprostiti vela grije koje smo mi počinili. Jer od nas Allah ne traže više nešto možemo podnijeti. La ju keli fu Allahu nese illa usaha. Allah, Otcevike, ne traže više nešto može podnijeti. Možeš hlanjati svaki vakat, hlanjaj ga. Ne možeš svaki vakat u džermatu, hlanjaj van džermata. Ne možeš i svaki vakat uspjeti njegovo vrijeme, hlanjaj ga čin stigneti. Pa moj je pjetno da ugradi što možeš. Samo što možeš, možeš. Ne moži ti se odgovoriti, ja treba, ono u mene mora lako biti, ja moram imati brad od sedam metara, ja moram ono na joko, toči pravi brad od sedam metara. Razumijete? Eko, šta možeš, možeš ispuniti u nej minimum. i pod koga ne moram s da ide, a to je pet islamskih šarta. Jedan beduin koji nije bio stano s Alisa Lamom, pita ali Lamu jedne prilike na Ige, kaže Allah uposlanit daj mi nešto reci u islamu, da nauči mu lapadeja, puno svijet više ne pita. Razumijete, jer ja vadao za olosama, za kozama, ne znam puno dola slušati postali ko asadu koji imaju vremena ili imaju bogatstva pa ne more više leta za sumam, skljom oni će doći s tebe slušati, ali ja ne vremena. Reci mi nešto kratko, ja zapamtim da više je tebe. Ne pitam drugi ljude. Onda poslanik ali se vam kaže, zapamči sljedeći. Pa onda kaže, svjedoči da nema drugog golazima Allah i da je Muhammed njegov poslanik. Klanja ih pijednjevni namaza. Poslij mjesec Ramazan. Da jeќe tako imaš na svojom mobinom i bi bar jednom u usome vijeku ukoliko imaš na drevno sredstvo. Čovjek je čuo to je odmah i odma loša rekao je tako mi Allaha na ovo neću ništa ni dodati ni oduzeti, ni dodati ni oduzeti. A poslanik Alislam kaže: "Efaha im sadaka." Uspio je ako istinu rekao. A u drugom jeayetu predanju kaže "Dahalul janna im sadaka." Ušao je u džemnet ovaj čovjek uće u džemnet, ako je isto rekao. Samo pije šarta ova Da ja vidim vas ovdje, ko to ne može li pije šarta ovaj? U Austriji, u Njemačkoj, u Americi, pa čez i u Ko ne može? Dine ruku. Da molite mi sam govorit o nekim bradama, o nekim krpama. Pusti krpama, pusti brade, vidiš da? ali ništa. Ali išta vam kaže, pije stvari, izbog toga nema. To je vidim u Mahbalu, to obavi 1000 džemnetlija. Ostavlo, on da mora da godi više treninga. Hoćeš pa ti igrati kod jeeka. Ali naš u jednom u mjesec dana trening, ne može, Ti ješ dobar ti što je mjesec dana treninga, ti si opet dobar. Možeš lom tu šut, nositi kad tenis minuta na teren, da te zamijeni trener. A ne možeš igrati 90 minuta kod jeeka ili to 20 minuta kao oni oni Tako u gymetu imaš ti mjesto za pet izlomki šerta, imaš mjesto Ali da bi ti srčeo početovom četmetru ti moraš imati ove treninge koje imaju pravi muslimani. Saba namaz prvi trening, povodnje namaz drugi trening, hindje namaz treći trening, akša namaz četvrti trening, jace namaz peti trening, trave namaz šesti trening, džuma namaz sedmi trening. Čovječe, boma ti kakvi 120 minuta, ojima da da igraš 500 minuta i da ideš od koje hoćeš hurije do koje hoćeš hurije. Koji hoće dženneskiji, vočke do koji hoće dženneskiji voćki. A to su oni koji su najbolje spremni. Oni koji nije Bog im ne dozvolio, održih malo on stane veš na pola, čemu trebale doći do cerniti Ferdusa. A koji je Ferdus, najemski pod upoln divo gdje će biti alej selam, shahidi i svi poslanici Bog im hoće tamo saći, ma onda moraš. Dobro se pripremite, ali treninge dobro, treti malo formu dotjerati, razumijete, neamo baš kondicija. Vi samo fudbal treba kondicija. Bog mi Ono je treba kondicija također u vjeri, to je tuhovna kondicija koja nama omogućava onu pravu, kako bi rekao, pravi lijet u taj drugi svijet koji se zove džernet i vječnost u i tako deli. Zato mi kao musliman treba da razumijemo stvarnu vjeru onakva kakva jeste, a ne kakva se nama pričinjava. Zato vas molim, pošto se lijetko novi iđemo, da vodimo računa o tome ljudi moji. Jer je opolatovi sekte i sektašija koje danas hladaju svijetom. Nažalost, svi će oni vas odvesti na drugu stranu. Poslanik Ali selam jedne prilike po pustiskom pijesku sa jednom granom povukao drugu pravu liniju i rekao, ovo je pravi put. Ovo je pravi put. To bi šlade rekli gut. Na koju ovo nije ljute. O tako zove se zratu mustakim. Razumijete, to je pravi put. I pokažio je to linijom. A onda je nacrtao, pored tog puta, male puteve. I rekao, vahadihi subulun. A ovo su puteci ili putani. Na svakom od ovih puteva stoji šeitan. Šeitan i poziva u njega. Zato, znači, otvara čuvam iblisi od koji pozivaju na razne druge puteve osim Allahovog puta. Ovaj put je jasad. I on je mu govorio naši imani, hatidi, hafizid. O to govori Kurani Keni. O to ne je poslanik, ali islam pacije, tri godine istrošio svoga mu dvara života da bi nam pokazali kako treba da živimo, radimo i gradimo. I zato Allah dao, evo, fala Bogove naše prostore, ovaj centar koji sad pravite, fala Bogu, da bude upravo to što ćete stano se skupljati i saznavati, ispoznavati ono što je sigurno provjereno, što neće na sutra, džako se vi potrudimo sutra, ti izgubiš na, na, na sudnjem danu. Isto učer kada je radio, Znači kažem, čitav život je onda na kraju umjesto sto hiljada eura što smo objećali, dali mu u falsifikatima. Pa ljudi moji koji to bila propast, toliko istrošili čitav život, toliko znoja braća moja, toliko se napatili i dobije sto hiljada eura i to u falsifikatima, još te policija otkrije pate danja. Tako će mnogi od nas doći, vi vjerujte, onaj svijet sa falsifikaterom, pa me ona neće uzeti. A ja to nemojte segrati sa tim stvarima. Kad ste ovdje i ovdje se žrtvujete na ovom planu, a ovaj dalavite da dvigodem da usnjima nima danas iskušenja. Pa kad tolika iskušenja podnesemo, dare i podnesemo za svog gospodara kako treba, za pravu vjeru, o kojoj mi naravno i ogovorimo. Zatim da se žrtvujemo koliko možemo, pa jeste vidjeti naglede na svojednjem danu, da u drugim budu se spršavali, budete oslobodili svih griha, zato što su nas ova satiranja sa svih rana nosila i prunosila. I zato je drugo što je rekao ovaj čugrani učenjak jeste El iman, el amir, da nam bude, pored tog pravog spoznaje vjere i saznanja vjere, da onda imamo stvarnu vjeru, to je da imamo iman koji je dugo, koji je ja, koji je koji je granitar, ko ga ne urože. Onda je u stvari bilo jedan budio u štizi, vi je mi je on vidite, vi od daleko odnosne od povreda. Mašallah, koliko vas ima na ovom skupu na drugim mjestima gdje god dašnji uvijek naših bosnjaka ima. Zna da ljudi nisu zapostali bar ta jedan dio ljudi, a to treba očuvati. Dakle, sveeno je jedno gdje živio, da je bio u Banjaluci, u Sarajevu, da li bio u Sarajevu ili bio u Gracu, tizi, podjednako su imali trudi se. Zbogom kako je sušenje da budu kareš arabi, ja ih stebe obožavam. I treće, elitni saraj da si Pa stamo alavez sa gospodarom. Allahu dželle šanedu, i znamo da nas on prati. I onda ćemo biti najbolji odajatelji, bićemo najbolji svojim ženama, najbolji svojoj zajednici, najbolji međusobno. Nećeš onda čim da Te Allah prati kako možeš od drugom govorčišta malo prije naš, onaj moderis pominjao, kako ćeš moći davati čovjeka, a znaš da Te Allah prati koji ti sve daje i može sve uzme. Može te učiti da te učini slijepim, da te učini bezlogu, da te učini beztroubu, mo da te učiniš budi moj. U momentu, u Zar možeš tretnije to govoriti o drugome? A on to ne voli. Prima tome, a ima taj elik i sara za fiq, dakle, stranla veza, komunikacija sa Allahom Tulešanu, onda nema nikada, nema korupcije, nema, nema krađenja. Kao što ona je onaj rekao jedna učenja, kaže, kada bi se ljudi penežavali Allahovo šarijate, živjeli, kako je poslanik Ali Islalem redio, morali bi se pozatvarati gotovo sve bolnice, gotovo sve lutnice i gotovo zatvore. Oni postoje samo zato što ljudi neslušaju Allahovu riječi. Samo da se slušaju Allahovu riječi sasvijeni, drugačije je bilo stanje kod nas i u svijetu. Kod nas u Zenci ubije se odeju po ulicama i dano i gajsterije. Nema mjesta više u Zastavu. Koliko da su popunuli, ali nemao više kapaciteta. Vidjeti oni radili da li kremite ona djeca ili maloljetnici ili oni maloljetnici ugutaju u ulicama Sarajevo, kad u takvih četvrstotine nas voda Sarajevo. Potencijalni ubica, jel tamo slova tega koji su napravili gdje i tamo njema za njih mjesta, nemamo zatvora za njih. A da se, vidite, vraći u našoj vjeri, morali bi i ono što imamo u zemljici na drugim mjestima pomogu se otvarati, otvarati neke druge institucije u takvim mjestima. Evo molimo vaš da nas uput napravi put, da nam dam oći snage, da shvatimo šarija onaka kakav on voli, da shvatimo, da slušamo našu lernu koliko možemo narod, da se okute u ovim našim muhalisovami vlađemo, dakle jeste, Mjesto je ovdje za svršavanje i jeste destinacija Zakle možemo da stignemo od ti nebeskih svijera koje Allah žlišava od nas traži Molimo naštvo da, da nagradi sve one koji su naravno organizatori i naši obraćanja Evo mi naravno imamo i lape koji su obratimo, vi koji slušaju to oni koji organizuju Tako je Allah namjestio njegove matematice malo prije naš buddari s ovaj filmi, govorio Da ima posebno mala matematika koju mi ne učimo u ovim školama A on onda kada vidite sve nagrađuju i onaj koji gleda Ako te gleda radi Allaha, jer njegove je vjeri ti imaš namredu. Ako sjediš, radi Allaha imaš namredu. Ako ne gledaš sjedi, uvečera ta gledaš imama što govori, imaš namredu. Ako ne gledaš utakmicu, a gledaš imama zato što želiš da zadoviš više Allaha, imaš namredu. A vidite, će će ti biti kraj. A niko se naglede na, na manje. Mi imamo, a ja mislim, bio da ovdje održim, a evo preditelj koji su darsva, pa evo, održim imenicu nećemu, a imenicu se ne održim, neć Neće ni ovim našim lijevnim organizateljima, neće li ni vrahajte, neće nikome od vas dnjevnom džematlji, svi imaju svoju nagla, nikom se ne umanjuje. To jedino ima u toj Allahoj matematici, kod nas, ako imaš ile do eura, danem drugom 500, ja nikako ne mogu hiljada imat, nam 500 ostaje, drugo, čim ja 500 podijeliti. A ovdje, vidite, svi imaju, a nikom se ne manjuju. E, to je pozivna matematika. Pa molim da, da shvatimo tu njegovu matematiku, onako kako on želio, htio, i kako je prego svoga poslanika, ali se vama, poslo da nam pojasni, da nam Sergiu, da nam prikući svoju vjeru da bismo razumijeli u ovom vremenu u kojem mi živimo a svako vrijeme travi svoje čitanje. Ovo je 21. vijek, mi trebamo čitati sujner onako kako bi ga danas čitao Omer, Ebu, Bekel, Alija, Osman i drugi. A ne kako su ga čitali u 7. vijeku. To je bilo ono čitanje. Ovo čitanje ima ima neko drugo, sasvim gledanje, zato su drugi uvjeti, drugi su drugi su razlogi, drugi su faktori u kojima mi živimo, drugi su sistemi, drugi su vrijednosti ljudi, dakle, drugi su lokacija, destinacije gdje mi živimo. I svaka lokacija i destinacija traži ono svoje što je malo prije baš lijepo istakavo citirajući jednog od ove ovaj velike Alima iz Sirije. Dakle, da ono što Fakih kaže, to je ono što donosimo iz sjebe To treba čuvati, ali kako ga spakovati, jer sad je to zadatak daje upravo kako ga na jedan lijep, fin način spakovati, I onda mu lijepo u karoseriju pripremiti, motor je isti, iz onog vremena dolazi i on nije razumijete, on sad treba u karoseriju, ona se mijenja. Vidite se je ranije Volkswagen bio žaba, he, ne blizu ovog, je Volkswagen, a nije ti mijenja se to, tako i ovo, svako vrijeme donosi neku promjenu. Ali suština ostaje ista, bez motora ni onaj Volkswagen nije mogao da ide zvani Puba ili je tako, kako se zvali žaba. U odnosu na ovaj koji na nas ide, imam ne ide žaba, imam koga mi opet godim u druši kojina. Samo što mu je, vidite, dizajn, drugi, druge boje, drugi oblik i tako dalje. Pa eto, Allah je dao da mi možemo mijediti kao seriju, samo motos resni mi je. Allah mu dao svako dobro uz naše narodno imamu, uz našu remu, uz našu zajednicu, mi možemo puno toga, hvala Bogu, postići, pa se naravno da ćemo u buduće, posebno, kada ovaj centar otvori svoja vrata, da ćemo onda tek, naravno, i vi ih ovdje procvjetati, daleko više uspjeva imati i na okolinu u kojoj živite, smo mi duri ne samo sebi, kazati, nemoj drugima prenijeti ovaj glas pote glas istine u nepotu, suštvo koju nosi naš islam, sada sam na polu, kao lihaza, vastafirullahi, vada Voilà io Sabino Sabino Sabino. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ma, vado mamma. Za ubešare fiu, polite, con un nuovo schermo, uno quadro della spesa e magari. Non è radi. Sicuramente. Ne ci possiamo anche ignorare sulla racionisce che è io una certa. Ok. Altrimenti non ci ho mai stanza, 8880000000. Voilà, ci torno sabato.